El hamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. Duror lidhëza e motra, këtu ndodhemi pranë malit të Uhudit. Në këtë vend përpara 1400 vjetësh ka ndodhur një betejë nga betejat kryesore të historisë islame. Heroj betejës së Uhudit Këtu në këtë bëtër në shërvu e besini dhe ka dalë në shërsh hipokrizia. Në tërë Allah Subhanu wa ta'ala ka shërvu e ato që kishë njezi në zemër dhe të tërë. Olli om të li Allah ma fi kulubikum, olli om ahisa ma fi sudurikum, Olli om ahisa ma fi sudurikum, Allah alimu në bidhati sudur. Që Allah Subhanu wa ta'ala të shërvu e të qenë zemër dhe të pastore tërë, ato qenë i gjokës dhe Allah Subhanu wa ta'ala është i mirë njohër për ato që gjëndën E me gjithë të Allah i madhëra, ka da shumë u cime ti që të nëzimë në pa. Hipokrizime, hipokritme dhe besime në vërtet të besimtajeve të, të cilët ishën të gachën të sakrifikonim për Allah undë për dërgurin në ti sa në Allah a.s. Në më gjithë dhe një që po së do një të jetë. Të flasër për luftën o hundit o dhezë është një gjërë shumë më gështare. Sepse jo ishë një betej, ju si betejit e t Besimtare në zorën shumësime. Edhe pse në mënë themi që besimtare në të betoj humbën, o e talë në sajtë kësaj humbje fitohen shumë gjatë të tia të cilat ishin të domozdoshme për besimin e tyre. Ishin shumë të domozdoshme që mos i hynë të besimtare dhe përqimi vetës. Dukë e mundur që besimtare gjithëmonë vitën fitojnë. Për në dhe, dhe mënë surhane e talë në së përbojë. Ma dhe dhe që në fillimin e spovës pa filluar lufta akome, unë da hipokrizia në vete, doren hipokritët 300 veta në safi i muslimanve dhe unë dam, dhe ilan besimtajet në balt. Ilan e ta në balt në këtë moment të vështirë, ku ato përbohon me, me kofrin dhe me shirkun dhe me mushrikët ndërkoj që ushtëri e besimtave kër dolin nga mëdina ishte njimi veta të qimë për i tyre në momentet në momentet kritike kër të finon të lufta ndanë edhe i thrajnë besimtave që ne nuk bim dakord me jo që të luftojmë edhe kështu Allah subhanu wa ta'la ka thëmë për ta humlil kufrë jo me idhin akra bomin humlil iman ata sot janë në ofër kufrës i sa imanit përshka këtë Leni se balë në profetit që e leni balë profetin Sallamari, sallamit dhe shavrët e ti Në këtë bete ju sëpërhuam besimtare mi sëpërhuam shumë madhe sepse Allah sëpërhuam shumë madhe sëpërhuam disë ashkajit e cilat në ngejënë simësim sim, për, përgjit besimtaret Kodre cilë ndohet në basjush, qërët kodre shi gjitharve dhe profetin Sallamari, sallamit U urdhroi 50 sahabe që të rrinin sipër kodrës, edhe nëse u vinë ndonjë ushtri nga mbaa muslimanëve ti godasë apo na shtizën, mos lejojnë që të vi muslimanëve ushtringa nga mbaa shpine. Ndërkohë që besimtarët u pozicionuan në zonë këtu në mendimin e disa dietarëve, në zonë të afër dhe e vendosën ende hundin në shpine. Edhe vendoseni gjetarët u lartësh gjetarët mbronin kurrizin e tyre dhe mos u vinë ushtri nga mbaa që mos përballoheshim me dy ushtri përgjithsh. Në këto momente fillon lufta e përgjekshme. Edhe në ftoin besimtarët, nëse të besimtarë me një durim të paparë, shkon Hamza në drejë në rudi në fundet e sahave të mushrikëve. Edhe godet ndërtave drejt derisa vritet. Allahu qoftë i kënaqur për ti dhe na bashkon dhe neve në xhenetet e larta me ta. Gjithashtu u vron edhe shum sa haba të tjerë në momentin që besimtarët ishin duke ecur vetëtar në betejë duke e fituar luftën, më frikët para ndashmën filluan duke marrë praniçkat e luftës. Ata erë shqiptar kur e pa në gjendje të thon fituam, edhe donin zbritën nga ataçka lufta. Mika profetit sonë merr se elim kishte poositur ata do u kishte thënë, ju nuk keni për të zbritur nga kodra edhe sikur shikoni ne shikoni në duke na çaj ujë qirit. Edhe si kur nga shikoni ne duke fituar dhe duke nga marë pashkët e luftës, më sbrisni dhe e sa të vijë urdër im. Në këtë momente, kërë ata panë që muslimat përmejnë pashkët e luftës, në tesë dhitë që ishin, dyzësë filonë të sbrisni, kurse dhitë tjerë që ndëruon të falë, sëpse i urdër e komonati të të dhe dhe dhe fa, më sbrisni se profetës e nga ka ndaluar. Urdër, një urdër ishe gjesej ndëlejës, nuk lejohet që të zbësësh 20 e thyën, vëtën 10 e zbëtojnë ndër kërë që mëshurikët kishën vendosu 200 kalorës nga mbata malit në hëndit me në kryë e thalitin e olitin në i cilën e koka qënë për mëshurikëve që kur qikoni moment hëtëse për muslimatë të i godisën muslimatë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Edhe zbritën për të marrë plaçkat e luftës me Tirent. Vetonën ku pa falit me ulitit e xhanit, aty është kova jon. Edhe sulmi me kalosit. Derisa ku vjen këto në të vend ku ndodheshin shqiptarët, poponën me ta dhe u vrasin që të gjithë 10 ka sahabë. Ata që ndruan fort në zbatimin e urdhrit të Profetit sallallahu alaihi wasallam, ai do fituar shahidllikun këtë gratë natë ka malli madhuar. Kushetirat e ku më shton në urdhrin e Profetit al sallallahu alejhi dhe sellem. Qatan Abdullah ibn Saud radhiyallahu anhu nuk e dija që ndonë kishte njerëz të cilët dolin dynjan derisa zbriti Allahu subhanahu wa taala ai tin Koranor te fot minkum me yuri do dynja minkum me yuri do aloxhira. Disa po ju do dynjan dhe disa po ju do anjeretin. Edhe kështu Allah subhanu e tale këtë të regohë të njajnë me Soen Ali Imaran dhe ka këllur shumë njërë, shumë njërë, shumë njërë për qështjën e lukë të Soen Hudit edhe ka të regohën se si besim tajtë për shumë njërë me të lukët. Më pas, mas i Khalid një me Olidi i vërë këtë dhjetë atë e uvegjë musimalën e nëmbrapa. Në këta moment e të vështia musimalët u gjendë në 2002 ushtrive. Ushtëri e khalin maritit cilë për po e vini nga bata dhe ushtëri e mushrik për të cilë të u përmendën Po përmendën dhe u kështyën musimame dhe një herë kurpan që e khalin maritit kësharën nga bata Edhe atër e gjindën musimame dhe mitë gojës u ikut në mitë dy nëfullaj të u ikut Në këto momentët vështira shumë musimame shen të hëtuar duke marit të të shka lufte Ata që u përmendën përvritë është nga halin e molidi që ku vinë nga mrapa, ku si dërgora loti ishte në fund të ushtëris, pa në marit të hudit. I pa muslimar në të dhe gjendë të hutua edhe, edhe kishte dy zgjidhe për para ti. Zgjidhja ta në ishte që a i të njitë vetë ma ta pak sahabë që ishte që të shpëton dhe vetër e ti, dëko njitë marit në hudit. Ku se zgjidhe a dy të shtëriste muslimar që të përmendë në shim edhe të qikon e dhe Për që se i dërgujë Allah të dë ishë si ne. Për të kështë qenë si përë e në të fërështë në unë në mi dërgujë Allahot. Edhe vdekë e ime, vdekë e islamit, pa ne po një të një të manjë që shpër të vetën time. A nuk be për kështu. A ishë të rimi mëjë madhë edhe është e mëllion mëjë lartë. Pa ne dhe i fa muslimat dhe uqtiri në këtë moment të vështje në të cilin. Po qese dhe të dërgohë Allah dhe të amenin vesh moshrikët kërindohë dhe shëtë dhe të të shkohen në ati që të të dërgohën të parën. E me gjitha ta i zjodhë dhe i rrugën më të vështirë. Shkohen në rrugën më të vështirë. E dhe pse ishte në vështirë, por sepse ajo, ishte rrugën njërzët sinqertë. Jo rrugën atyre të cilët duhet shpëtojnë vetën, vetën vetët atyre. E dhe uha e janit e kone e jo pë Në këtë moment kur thirrën, domethënë kur mënen sahabët, po ndetën në moment gjithashtu edhe mushrikët ndërtajnë xherinë e lidhëton me profetin sallallahu alajhi wasallam për ta vrarë ata. Aty bën bën disa betejë të përgjakshme. Profeti sallallahu alajhi wasallam ishte me dhjetë sahabë. Ndërtaj Shethah ibn Abdulllah. Ndërtaj gjithashtu ishin nëntë prej sahabëve, kur apoj mushrikët, kur apoj mushrikët pa profetin sallallahu alajhi wasallam, me profetin sallallahu alajhi wasallam So, dhi, dal, born, dal, e këtu e ditë sahabe kush për jush del në nëmbron edhe për të është gjëmjeti edhe del njërë për i tyre edhe lufton dhe e sa vritët pas e i thotë për njërë për fiti sasënë kush del edhe lufton edhe për të është gjëmjeti i thotë talha bërë nëbëjdi Allah dalun i dërgurëma e thotë jo të i pëjt edhe e sa vritën të nëndë të fund të talha edhe lufton Lufton me një luftë të paparë për mbrojtje profetit sallallahu alaihi dhe selim ndërkohë që sahabët e tjerë akoma nuk ishin përmendur që të vinin. Në këto momente të vështira tan have nus dorën e tij përpara profetit sallallahu alaihi dhe gjishtat, Atër, thot, skagje, skagje. Thot, fëtën, selim porton brojtë me shpatën dhe ja presin gishtat shpatat të mushrikëve. Atë do të skajë, skajë. I thon profetit sallallahu alaihi dhe selim po çesë ti do thashe. Bismillah do të ndrinim me lakë të lartë, tashit të shikojnë njerëzit. dhe në një pozicion tjetër dhjohet një zë i cili thot Muhammedi Vdic këtu ju prejn duhet besimtare dhe ju prejn kanët besimtare dhe pare dhe ndo për të thurët që komandarët e islamit i dërgurë Allah Vdic qëta mund bërë besimtare dhe sahabët dhe cilët e dojnë më të më shumët e të të e këtë të tëre e këte që ka dërgurë Allah Subhanu wa ta'ala kutat il tusaiduna wala tanuuna la ahadi wal rasul yad'ukum fi ikhakhukum kutu tokur ju thet ngjitesh sot se negruashit ne gozhna betej luft te disa mvaten edhe profeti yusir te nga fund juen fund pa malit u dhirte i dhirte sot ata lodjente kon fa sabakum ghamman bi gham lin ki la tahzan wala ma fatakum wala ma asabakum do allah i madhruar u shpibliu juve po stresin që u jua me një stres tjetër, do as pëbleu stresin me stres, që ju ta harroni atë që u iku fitoren dhe ta harroni atë që u rast, po un që u jua, do mund të u vranjë shumë sa habë. Do lloqabim me të amënu ndalohemi me një vakt atë që veproni. Ka vend dieta me përsirin e këtyre jetit, po të as pëbleu po stresin që u jua me një stres tjetër që ta harroni fitoren dhe ta harroni se po u jua. Po nuk tur nuk kurrë shëjtani, qoftë djih Muhamedi sahabe te Harun, Harun vajte toalet tyre dhe harruan edhe fatkesin që ura, sepse nuk duk fatkesi i drejtës pa vërtetën e Allahut se në fatkesi u vaba. Fare në planetin në këtë moment, çerman numri i fata be ulun në një vend, bashiu po ankrahat, kur djej këta mend të hidhur, dhe shikon një punësar që i, i ishte i ishte bërë vetë me gjak. Histria e babysë së dekës, i tha on merr çaj duke bër. I thav di që do bojë haut. I thav, i thav me të vdi që do bojë haut ti akoma rri djall. U dha se veti në shkolëti, në 10, thikë dëgojë me njërogun e tij. Nuk e çdo me jetën. Atë vetë ngritun dhe shkon në ku shkonë gjinci dëgojë Allah sonë mali se nuk ishte djall. E rëndësishme është që ajo vëzë tregon se sa shumë donin sahabët pahetin sallallahu alaihi wasallam. A isa ku e gjonë të lajme dhe përsi ishte gjenyesha Ata harohen shdëgje që ndohet Dhe nga momente dhe dukë shdëgje tjetë E përveç sejrë vërdhën faje Dhe ka tërgollë më përktet se sa e dohen Me ta përhetin salamare Për në vala e dohen përhetin salamare Sëllem sa një dhjetë e tyre A e dohen sëlletin e ti salamare Sëllem sa një dhjeta A pa një i qinte e tyre A kemi sakifikuar dhe sakifikuar Me ta përhatin e sëllet të profetë dhe sëllë nga e sëllë mëse një dhjetë ose në qimë një, një qimë të të të tërë a jë me bërë nëse i bërë të gjare i cilë në këtër beteji në këtër momentët bështere i njëpën përsi për dhe i mbullohë për fetin sëllë në mërë në sëllë mëm që mos i vijë në shtizët për tërës e të, të vijë në gapë i mërë dhe sëhokve dhe, dhe i bërë të kërëzit ti si një rikë Allah e ndezë e kjo është dashërje e vërtet në Allah dhe të dhirgojit të ti së në malë e sëllëm, për të cilin të njëzë merituin kënësini Allah subhanu wa të hala. Të të bubekër të dhjavano për talë, e një cilin dhejtë në profetën së në sëllëm dhejtë në momentin më kritik, këtë luftë të orotit e gjithi të konë talëhës, këtë luftë të orotit e gjithi të konë talëhës, sëpëse a i e bëjt i profetën, Dhe i sa ku në tërhiqet profetit Zasem për të ngjitur në i shkane nukon gjitë shë dëtë. Ata e u al kurrizin Talha radhja manu edhe hytu profeti sallamu aleyhisallem mi kurrizin e ti. Edhe iho Talha së o gjëbet, ja Talha, o gjëbet. U ta bëdë të të kërtuja Talha, qënë mehti. Asta i profeti sallamu aleyhisallem aqeqësë sa hadë dhe komandë dhe hidë dhe vindë dhe Talha, kusë për johë dëshirë që të shikoj një të shihitve që jesën p Gjitha ështëtërri Allah s.w.t. ka këthëmi Qur'an Minë l-muëmininë rrijalën sadaqën ma' edullaha aleyh E minë më qëdërën eqbërën eqbërën e minë hëmën e jëntërën e hëmën e bëdëllu të bëdila Ka pësëmë të e borëve Të cilët e mbëjët e mbëjët e mbëjët e mbëjët e mbëjët e mbëjët e mbëjët e mbëjët e mbëjët e mbëjët e mbëjët e m Nuk interesoj kur ndetin të pët pët pët ndonë vërtetin çetë besaun dhe sakrifikuan për të pët pët vërtet zgjeca poshtëluajë që është dhuar tek minuta të sjellën ton atë dhe çelëm son vetë hubën të ditë nëm se ne duam të përhapim këto janë sentimentos botë në sakrifikojnë për të zhduk gjaku që ne poshtë dimë trupet tan ne zanë pretendon se dua rrobe të bëj të selvëse në baza të gjithëta Nëse ne pretendon se do bëjë, nëse këto janë ato të, si të cilëve ne pocile me ne u bëmë sëmundë tani. Mos mendon se shej Dhleku ishte vetëm papa shej Dhleku është për të gjithë ato të cilëve duan atë me sinqeritet tek Subhanu Allah subhanuhu teala. Që vallahi madhuar zgjodhi për sahabët shahid 70 veta. I zgjodhi Allah madhuar, një prej tyre ishte Abdullah ibn Haram. Edhe Xebir ibn Abdullah djali i Abu Bakr ibn Harun, të thonë të kanë të fortë ç'po bëjti. Ihabu si be sallallahu aleihi ve sellem çay hoca be ozumuz çay siz duaj be sallallahu aleihi ve sellem babai tent i fui moti be perde din hel ubim ubim kom ke kot çet duaj i hoto o ve do den krezni vito vito po tent sallallahu ne dostu o mezidin tjiu pa shee veje nu pa din diskete de sheme tiriteri tjiu E ku jenë me, në në, në zëbatimin e të ministerive, ku në shkëm të realiteti jonë të cilin në jetërim o të në vëmë në tonë, në kemi hukë të të regojmë një të iqim dhe dvetetës e sësion në e besëm dhe dhim që në kemi dvetetë, për e në subhanë e të ana. Dhe nësa pasaj ku vlasim për sahabë të regojmë që ata kanë sakrifikuar, kanë sakrifikuar ku se ne, nuk sakrifikëm të një karike të e lëmën e dhe lëmër, nuk e nuk sakr Dhe ko çojmën dhe rrugën e sahabët. Ishte besa sahabët, në këtë sekond shtuan një urdhër të profetit Sallallahu Alejhi Selam, vetëm për shkak të kundërshtimit të një urdhri, erdhi sipër popull madhuar. Ço të tregoi të gjithë njerëzve që ta mbajnë atë rrugë drejtin e gjykimit dhe nën ta, që e vërtetë të nuk pa apo duke pasur lajtin e vendit të profetit Sallallahu Alejhi Selam. Fondi i husë Nuk është rishme po ne, që të dalim nga këtë vend, e të rrehim që besentarëve të bëjnë që ishin akoma në profit të sallave të mëhora që sprov sepse kundëstojnë orden e profetit së rinë. Kurse konton, lejon të burguhamë të drejtë fon. Edhe të nitur në familjen e Islamit, fen, nuk si, is të të që nuk funson në emër të Allahut të vëllazer. Nuk ka se si kur Allah i provoj njerëzët më të dashur të mëvonë. Na lejon nive që ne të shkim kufit të mod të nitur vonë lart. Nuk grihet, nuk grihet fare, of, vetëm përse vetëm duke se vetë dukesh se se vikojnë, si sakrifikojnë këta. Vetëm se dukëshi juar, atë që shihet Hamza ibn Abdul Muttalib, radhiu Allahu anhu, ai na dërgon në të gjithë, të gjithë në xhenetin e lartë të ata sahabe, edhe pse ne ndoshta nuk e meritojmë të mangjave. Edhe ndoshta jemi më të stilboqsh, mëqenë nuk e meritojmë. Ne nuk avantuim duke tutë hoyi. Kuvie tradiciono Mohi sallallahu alaihi wasallam me sahabën në luftën e Uhudit. Eh, dhime, gërë, e kërën me dime, pyrët një grua, kushit dërgojë allatë, i thonë e sajtë ka vdeku babaji. I dhëtë të popis kushit dërgojë allatë, i dhëtë ka vdeku marri. Dhe kushit dërgojë allatë, të të ka vdeku borri. I dhëtë kushit dërgojë allatë, e i thonë i dërgojë allatë është gjallë. Dhe të të rëndë e legëtë, mbas fëtë kësisës, mbas, mbas dërgojë allatë, dërgoj më dhe me më shdojë fët Ekzistencës dohet që të jetë edhe vogël. Atë vjen nëna e Said ibn Muawadit radiyallahu anha. Edhe Said ibn Muawadit sepse në këtë luftë vdi Said ibn Muawadit. Edhe që të punojë të zosm dhe i modh dhe që mos mrzitë dhe i fortë që Allah i madhruar i kërkonuar këtë dëshmorësi dëshmortë tek ai dhe u ka dhënë tyra gratë tartan Xhenet. Edhe i fot nënën e Saidit oj dëgojë Allah te kush i qan atë mbasti momenti. E kush më t'i qaj këtar të e dëshmonë bërse ferë të buku që dhe ti përtaj që atë kanë fituar të kanë mërë suhanën vë t'ajla. Pra dhe zë kjo është rruga, pra dhe zë kjo është rruga, kjo ka një vërë për sekifitës. A në e më dhuarë? Ka përgatit të gjemetit dhe e karendhore atë me vëshqisi. Kush për të ndërë cëtë dëshirë gjemet, vëshisi, të në gjemet përkëlu e një vëshqisi të dhe se këtë doba rrug Për ndër në të shikohet në e vetë të më gërë në gërë në të shumë mirë Dhe asti i luftë të suhojnit e shemulli më konkretë Dhe një nga fërgjët e më të fuqishme që të regojnë Që gjenetin në fitohet pas sakrificës a vlezer A me ndoni vërë që në dofitohet gjenetin Pas sakrificohet e zë për e mërën Në i kë që shokët e përvejt e së në mërën dhejnë shpirtin për e mërën A me ndoni se m E përsi ku tishin e til, ne dhe ishim si punën e ty, dhe dhe sakrifikojnë si sakrifikojnë ata, edhe dhe qëndërën e rrëndër e drejt me te vio aspek, sepse a nërën e dhe dhe ojështë, dhe direktore së hrëb dhe, edhe përpër e ty, përfetit, të i sënën e më e sënën dhe oka thëmë, e së të kim këma u mirë të u mënë ta, dhe ma ke e la të të të gëhinë në rubi ma ta me lune bësirë, fatë, d Ollë tërkenu ila الذين ظلموا فتمسكوا النار لما سنوني nga ato të, të cilët kanë bëra drejtim nga, nga nga çafiot se do të pekkë vë zjarri. Për urdha këto ata Allah subhane te ala. Dhe këto janë mësime për Allahu më dhëruar. Në fundi Allahu më dhëruar ka treguar një për mësime që mund më të zgjatyr më. Çë nxjerrë përsa lufte, Allahu më dhëruar të nxjerrë nëpër besimin e në vërtetë të besimin e rrem. Qoha Allah subhanahu wa ta'ala ma kana Allah li yadhur al mu'mineena ala ma antum ali hatta yymiz al khabith min al tayyib. Nukmutu Allah juent gjendecin e juemi dhe kta ajeti ka zbitur per kte vendevezo. Ndryshe sku flasim mendon hyt be andej. Ktu po vetuan e po ktu po kta sahabe sahabe te nderohet e zbitur e jet. Dhe peta njeh jeton me dini ne ktonte vend. Ku bekan Allah li yadhur al mu'mineena ala ma antum ali hatta yymiz al khabith min al tayyib. Allah nuk mund të jullim të jullim të me gjendjeje. Muna afik dhe besim të e të përzirë, dhe e se të ndaj e ratë vë të të më të më një në keqja, të, të, të pasë dhe pista. Pëndethe Allah më dhurë sojtës povë sahabëve edhe kështë do të sjetë bëgjith besim tave ndër kohëja që t'i spovore të ta që t'i dalim të besimi për të tëtë pa ne kush do ngritën e islami dhe fitojn e islami të paspove ka di se ishë shëmi një randë e se ka njërë Allah subhanet e hala dhe nuk e di se si ka vendosë Allah më dhërër marëtë sinë ti ligje dhe një tokë për këta e syë dhe ty u eqë dhe në dhe zërështë që ne të zbëtojnë jenet çka vi qon sad sad keni mundi përfituar xhenetin duke qenë se e ke ditë se have këtu shum shum shum shum oh oh oh se se ke ditë se nuk e kuptojm se i Allah po se certifico apo as dëgjojm po fitoim 1 milionë se çfarë fituar këta se po vjen sama mosën për vëmendëshajën shokut të mi se pashë ato në dorë si të cilët e shpirtin tim sikur dënyer për ju të sponsorëse neni u hodhit duke lëpëra Të shpënëzënë se mërë një hotët më arë, më arë. Nuk e rrënë shpëblimi që e rrënë një e për sahadë e të të shpënëzënë dhe më një dojë arë, e se të dojë arë. Pa nëjë dhezër, letë ndjegjë më rogën e tyër në zënë të shrimë, vitëm ka nësi në Allah subhanu wa ta'ala. Rruga është e qartë, edhe kush ka të raj, shka të raj, shka të raj, shka të raj, Këtë të kem në një u një rukë të qartë, të bardë, në ata e se e se si ditë e se e shë bardë, duke të natën. Këtë nuk shkatërës dhe nuk hëmë vetë për këse rukë vetëm se i cire ka shkatërimi në vetën e ti dhe në zemën e ti. Përvejti sada Allah e sëllim ka të dhëmë për malin e Ahudit. Malin e Ahudit është një malë të cilin ne duem atë edhe i në do neve. Gjithashtu adhe neve bëmë allon të shmitaj që ne duem malin e Ah Atë mëllë të cire ka dashë u profeti sallallahu alaihe sellem, njo sepse malihudit mund të mëllë të bi, po sepse i dërgurë allahet e ka dashë u e tërë dhe nërë du mëllë të qire dëndë i dërgurë allah, sallallahu alaihe sellem. Edhe profeti sallallahu alaihe sellem unë gjitë mbi të, me e bobekrin, omejnë dhe dhmanin, dhe u të rëndit malihudit. Edhe atë e ka goditu e të me dorë dhe ka thënë, mdala amal, posha amal, qëtësoh amal, se mbi të Në sallamën e madhruar ta bëj për ty që ndjekin rrugën e sahabëve. Në sallamën e madhruar ta bëj për ty që ndjekin rrugën e këtyre borrave të cilët kanë vdekur hartë. Mos e vono në vlerë që më bëhet të të të cilët yat në djepun e të të O subhanallahu teala. Mos e vono në vlerë në ndonjë katërçië, në dorën e Afrika, dera numër 21 ulët marrin një papërzëzië. E cilja kanë zië, të dhe brëjë e tëtë në kohët dhe tëtë në gjithë batën islam e vlezër. Por patëkësia jone që kukur, nuk e guptojme të. Lusallahu subhanu e tala, edhe na e mbyllik të jetë me pondë mija. Edhe na bërë për rëpë këna, të kënaqë, të cilja të kënaqën për Allah dhe Allah shikënaqën për të ture. Allah në shkërlet me një e gjithë dhe në bërë në në në brezjatën.